Сам же мій батько Пелей, чи, може, й умер, я гадаю, чи ледь живий тягарем злої старості зігнутий в смутку дні свої лиш переводить весь час, дожидаючи тільки звістку сумну про смерть свого любого сина почути. Так, говорив він, крізь сльози, і старішини тяжко зітхали, Кожен з них згадував те, що вдома вони залишили, бачачи сльози їх журні, зглянувся з неба Кроніон і до Дафін, звернувшись, він слово промовив крилате: "Доню моя, невже ти зреклась цього славного мужа, чи твого серця Ахіл ані трохи вже не турбує. Он, подивись, він сидить між своїх кораблів круторогих, любого друга оплакує. Товариші його інші сіли обідати, він лиш один не торкається їжі. Йди ж, бо до нього і солодкої, вливши амброзії в груди, дай ще й нектару йому, щоб голод його не розславив. Так він Афіні сказав, що й сама того дуже бажала. Наче той сокіл з небес, легкокрилий, швидкий, дзвінколунний, кинулась в простір ефірний вона, а тим часом Ахеї зброю уже готували для бою. Солодкої в груди, вливши ахілу амброзії, ще додала і нектару трохи вона щоб голод у нього колін не розслабив. Потім вернулась сама до всевладного батька в незрушний дім його. Кинулись від кораблів своїх бистрі Ахеї, мов незліченні сніжини, холодні з верховин от Зевса, сиплються гнані диханням ефірно-ясного Борея, без ліку так от човнів, без трохідних, сипнули шоломи, ясно-блискучі, горбаті щити, міцнобронного пуклі, панцири і міяногострі, довжезні списи ясенові. Близьких їх аж неба сягав, і земля сміялась навколо всяєві міді ясної, і грізно гула під ногами воїв. Озброївсь також серед них і Ахіл богосвітлий, заскреготав він зубами, і очі його запалали сяйвом огню племенистим, а серце проймалося в грудях болем нестерпним, страшним на троян опанований гнівом, божі надів він дари, над якими Гефест потрудився. Спершу собі на гомілки наклав на голінники мідні, дуже красиві, срібними пряжками їх застебнувши, потім і панцир на груди свої надягнув міцнокутий, через плече перевісив він срібно цвяхований, мідний, меч свій, і щит міцний, і великий також із собою взяв од нього навкруг, як од місяця. Сяяло світло, так же, як перед плавцями у морі десь блисне раптово, ватра ясна, що самотньо горить на стоянці пастушій високо в горах, а тих проти волі далеко від друзів бурі заносять по хвилях багатого рибою моря, так щита Хілла, чудовий, оздоблений, гарно світився і сяйвом аж до неба сягав важкого шолома, піднявши, він на чоло надягнув і сяяв шолом конегривий, мов проміниста зоря. Золоте розвівалось волосся, пишне гефестом майстерно, вправлене в гребінь, шолома.